פרק כ' ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי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 ומהללים להדרת קודש בצאת לפני החלוץ, ואומרים הודו לה' כי לעולם חסדו, ובעת החלו ורמנה ותהילה, נתן ה' מערבים על בני עמון, מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו.